Ya faham majengo kuminambili marufu katika historia ya Afrika. Mimi naitua Ananias Edgar. Kuna historia nyingi ya kufutia na ya kusisimua barani Afrika na duniani kote kwa ujumla. Huku mapiramidi ya misri ya kitambuliwa kote duniani, usanifu wa majengo ya Afrika umisari ya kuwa kitinda uli kwa wengi na ni wakushangaza zaidi. Sasaleo, BBC, Imiataja, Majengu e Fuata, Yo Kama Majengu Kuminambili, ya Yariojengua Kobunifumkuwaze, Dina Marufubara in Africa.Namba Moja, BBC, Imiataja, Kaburi la Kasubi Uganda, La Makrefuni i a n a n e e n ilikiwa na ukubwa wa heka za arithi ya kilimo katika mjimku wa uganda kampala eneo hilo wa la kifalume la kasubi ni maeneo wanapuzikwa watu wa falume ya baganda jengo hili ilijengwa kwa mbao zaidi na zana nyingine zitoka nazo na mimea eneo landani ilimitengenezwa kwa kulifananisha na msitu mtakatifu na palake ilinapete hamsinambili kila muja ilikiwakilisha kwa za watu wa kabila la baganda Mukasa, ambaye alizaliwa yuganda, alitembelea makaburi kwa mara ya kwanza wakateli pokuona kwa umrao wa miaka kumi. Nambari BBC imetaja soko la lideta Ethiopia la makrofumbi linakumina sababu. Rikuu na, na langu la kuinjia alirojiengwa kumtindoa kisasa soko hili lilijengwa katika mbili mkuu wa Ethiopia hadi sababu kwa matofali yenye uzitumdogo. Ubunifu wake ulijumuisha vio ambavyo vina thibiti kuingia kwa muangaza asiria na kuingia kwa hewa ndani yake, zaidi ya hayo kukato kovipandi vya jengo hili na kurembesho kwa vigaye vina vunga ni mtindu avazi la kitamaduni la ethiopia. Namba tatu BBC imeitajia hekima kompleksi na ije ya mwaka fumbili na kuminanani. Mwasisi wa kampuni ya ufanisi majengu ya Altelia Masomi, Vraia wa Nigeria, Mariam Kamara, alirejesha msikitu wa zamani wa hausa mbao ulikumiporomoka na kuangeza eneulaki jamii na maktaba. Sehe mkubwa ya jengu hili ilimijenguwa kwa matofari yali utengenezwa kwa udongo uliochimbu wa takribani kilometre tano katika kijicha dandaji. Namba ne, BBC imeitajia Maroping Center kule Afrika kusini ya mwakilifu mbili na sita. Likifamika kama eneula Cradle of Humankind World Heritage. Maropeng ni kituocha wageni kilicho jengwa kwa usaniwa hali ya juu na limibuniwa kwasaidia watu kujifunza kusu maendelewe ya awali ya binadamu wa sasa. Jengu hili marufu lilibuniwa na makampuni ya wasanifu majengwa Afrika Kusini, FEMS, GAPP na MAA Studio. Jengu lenyeo linafanana na mlimo uleuzikwa unaupanda jiu ya arithi, hilo linaunekana kweli kwa kitu chenye usiano na asili. Number tano BBC imeipa piramidi za mero Sudaani iliyojengoa miaka elftato kabla Kristo usani fu zaman zaidi ulioingizwa katika munguza usani fomajiengo ni piramidi hizo za Sudaani zinengaziki la upande ambazo zilijengoa miaka elftato kabla Kristo zikuwa takribani kilometa miambili kutokambimku wa Sudaani hatum katika mero kwenye bondi la mtunai eneo hili laurithwa dunia la UNESCO World Heritage, wakati moja lilikuwa ni milki ya kala ya watu wajamii akushi na uvumbuzi. Piramidizaneo hili la makabori lilijenga kwa matofariki ambacha. Number six, nyumba za basoto le soto mwa kwa ujenga ujukani. Kadiki le soto linafarmika kama pambola litema, jengo hili elimidenga kwa matofariki au dongu na plaster. Na kupambwa kwa rangi za kitamaduni nyekundu ambayo ni alame ya damu ya uzazi na tambiko, rangi nyekundu inawakilisha usafi wa roo na amani, na rangi nye usi inawakilisha mababu na ahadi ya mvuwa kwa mawingu meusi ya mvuwa. Namba saba, mautaba ya Kenneth Dye kinaijiria mwakilifu njimia tisa hamsinane. Maktaba hii mara kwa mara, uwelezewa kama kazi muhimi ya kile kinachufa minga kama usasa wa mainewe ya joto, lili jengwa wakatu wa kipindi ambapo vio vya jua vilipuanza kwa marufu. Mchoro wa jengo hili, ulibuniwa na mfaransa mwenye siria u Swiss, ambaye alitumia Bryce Sollel usanifuwa magengo na upungu za joto ndani ya jengo kwa kuzuhia muangaza wa jua kuingia ndani. ジェンゴーイリ、リブニワンアマグ i ウ i ルフライ、ナジェニドゥー、アンバオ、ワリコワワシスワフグウグウウウサ、サカティカ、イングラン、マクタバヒニセミ i チョキキキュチャイバダン、キリチョアセシワナマウサキコロニワウングレザ、カティカモアクルフニメアティサー、ウバナナナニ、ナンバナニ、グリーティモスキュウデジャーニ、a コマリ、カルニアコミナタトウ、ムナラ、ワウィスリアム、ワデグリーティモスキニ、ジェンゴコブワゼ、ディロジ d ン n i ni ニ n ニ、 西畑にしろよ、紅葉ちゃん。 ウリオス a ウィ、カマキドチェビアシャラ、カチェマカミアナネ、ハディ、フモジェミアンビリナムシニ、ウタラインザジェングウヒリ、ゼミジェングウコマトファレル、チョモコジュアンアムチアンガナプラス i ウドン a ナンバティ、サニカスリ、イラヒマ o ファシリデエセエトピア、イロジェングウマンゾニマカリナカミラサバ、カスリヒリリポ、カティカミヨカスカジニマエトピヨアガンダル、カティカネオリロポ、カティカチェミリメファセルガビ、エネオヒロ、リナジュムウィシャ、バーデカスリディ マカニセルパンバワ、マジンガキファルミナマジンガキペケ、モウンド、マジンガハヤ、ウリシャウシワ、ナムティンドリオレトワナワゴンダナワミセオナルワキジュソウツ、ナンバコミニチャペルヤドミニカニ、ホコネジェリアリオジンガワ、マカフォニミアティササビナタト Msani idema sinuko alichanganya ufundi wa ujiansi na usasa. Pamoya namchindo wa ujianso kitanadoni katika kanisa hili dogo la kijamii ni katika ibadan. Yangu hili zana kama vile mbao na juu michezo na kama vilemba au naviu makunyelangolake. Namaku mwa moya nimshuki timkubwa. Yana Great Mosque yuko benim uliyojenga mafrefu ni maitisa ku mwa mafrefu ni maitisa sathana chano. Msakechi huu uliopo katika mji mkuwa beni hii Portinovo, Nifano Bora, wausani fuama wa jengo, unaochanganya mtindo wa Kifarika na Kibrazil, waudhinzwa makani sa ya kati ya kari na kuminasa, ba na kumina na ane, kaskazini mashariki mwa jimbo la Brazila bahia, rangia manjano na ongara, kau ya kijani na bluu, nikumbukumbu yausani fuaki historia wa bahia. マップングーブエ Interpretation Center、h u k o a f r i k a k u s i n i h l e o j e n g u a m a k r a f m i r i n a t i s a l e o i e n g u a k a t i k a ARIDINIMIAMBA y、k a t i k a TIAMBUGAYA TAIFE ONYAMAYA MAPUNGUBE w、KITOHIKI k i r i s h i n d a t u z a u s a n i f u y a p e t e r v i c h y a m a k r a f m i r i n a t i s a YA j e n g u a l a DUNIA l a m w a k a k a t i k a TAMASHA LADUNALAUSANIFU i Mtindo wa jengo hili umejengwa kwa mbinu liosaulika kwa mudamrefu kutoka Afrika Magaribi na kupelekuwa katika Katalonia, na ambao ulikokitumiwa na wasanifu majengo kama vile Anton Gaudi kwa mjibu wa richi, matofari ya matope ya litengenezwa kwa kutumia udongo kutoka katika maenewi ya ujenzi na niyasilimia tanotu ya sementi ya nyungeza. iliotumiwa kutengeneza mchanganyi kwa udongo. Makala hii imiandikuwa na BBC. Mimi nikaona ni chukue mana ni nzuri sana ni kishianawe. Na penda kwa kumbusha watuje tuote kuamba sasa ivi utapata ofa ya kutengenezo tangazo hoga lami alakita tutu kutoka lakini na makalabinafsi kutoka lakisitempa kala getano wasilia na nasi wasabu kwa namba si furi saba tano saba na ne na ne tatusi tasa bini kuamsa da zaidi asante sana mimi ni tuwa ananias Edgar.